Світлана уважно дослуховувалась до його дихання і згадувала, як вічність тому вивчала з Сергійком метод перкусії за компанією. А власне кажучи, він учив її, згадуючи все, що з приводу цього діагностичного методу, казав його наставник, професор медицини і знаний на висельвів, пульмонолог. «Навіщо це мені?» – сміялась вона. «Я провізор, а не лікар. Крім того, існує рентген». «Ми надто покладаємось на сучасну техніку», – повчально відгукнувся Сергій. «Прогрес – це прекрасно. Але залежати від машин повністю не можна. Що то за ескулап, Котри не може поставити діагноз без ультразвуку та енцефалографа? Готує ви собі, що ти опинилась там, де нема ніякого рентгену. І ніяких інших хвороб, окрім запалення легенів». Вона все ще сміялась. «Може, навчиш мене і решті того, що ти знаєш? Чому б мені не стати лікарем?» «А справді чому?» Сергійко поцілував її. «До слова, а чи відомо тобі, хто винайшов Рентген?» «А як же? Німецький фізик на прізвище Рентген. Він...» «А ось і ні!» – перебив її Сергій і знову поцілував. «Рентген у 12 столітті. сторіччі...» Винайшов київський дяк Нестор Махно. Згідно літопису, він неодноразово казав своїй тещі. «Я тебе, стерво, наскрізь бачу!» Лана зітхнула, підводячись, і в її довгих віях зависли кришталеві сльозинки. Сергійко теж хотів стати пульмонологом, і став би, і був би найкращим з усіх, якби не хвороба боротьбі з якою він збирався присвятити своє життя. Натомість пневмонія забрала те його життя, як жадібне, квапливе божество ковтає позачергову жертву. Не витримало серце, воно було недужим. Цього ніхто не знав, крім Лани. Сергій примудрився обдурити навіть медкомісію. недарма його вважали найперспективнішим студентом на всьому курсі. Проте серце він мав слабке. Таке велике і таке слабке. «Це саме те, що я думала», – оголосила Світлана, споглядаючи, як короля знову завалюють шкірами. «І що ж ти думала, Чаклунко?» Лана підібрала губи. «Ні, цей чорнявий опенюк її вже дістав. В його голосі так ясно прозвучав сумнів у її здатності до цього розумового процесу, ніби він оформив це словесно». Тобі не зрозуміти. А зараз, якщо ви теж вийдете звідси, я зможу почати лікування. Починай його в нашій присутності», – зажадав Опенюк, поглядом шукаючи допомоги у Святозара. Той мовчав і дивився в підлогу. «Ні», – Глана швидко перейняла в брюнета його уривчасту манеру говорити. «Не можу. Ваша присутність дратує мене і заважає сконцентруватись». «Ти будеш варити зілля?» – поцікавився Світозар. «Я маю готове». «Нічого й думати, що я залишу повелителя на одинці з цією приблудою». І з деяким запізненням відреагував Брюнет. «Я стежитиму за кожним твоїм кроком». Це попередження вже адресувалось безпосередньо Світлані. «За кожним жестом, за всіма гримасами я, ти замовкнеш і дозволиш мені зайнятися ділом». Рикнула вона «Я можу піти звідси будь-якої миті І хто тоді лікуватиме короля? Може твоя підозрілість впорається? Та як ти? Годі!» Святозар гримнув так, що здалося Немов на вулиці почалась гроза «Замокни, Романе Ти радник, то краще порадь самому собі Триматись розважливо Тобі ще щось треба, чужинко? Заради неба в мене є ім'я «Дитино, чи потребуєш ти ще чогось, окрім твого зілля, щоб врятувати короля?» «Поки що ні. Проте в разі...» в покою буде чатовий. Поклич його в разі необхідності. Ходімо, Романе. Нехай вона залишиться сама». Вже незважаючи на них, Лана кинула свою торбинку на ложе, де неспокійно метався король, і витягла з неї ампулу та шприц. Жаль, що нема чим протерти шкіру, думала вона, вправно відламуючи вузьке горлечко ампули, ані спирту, ані борної кислоти. Проте альтернативи для короля теж не існує. Доведеться ризикнути. Краще геметома на гепі, аніж смерть. Випустивши повітря, Світлана перевірила шприц і оголила стегно короля, жбурнувши при цьому шкури, які почали її вже дратувати на підлогу. Слід сказати, щоб цей розсадник мікробів узагалі звідси винесли. А ще краще зробити це самі. Не варто покладатись на чоловіків, навряд чи вони здатні на щось конструктивне, якщо при цьому не сперечаються і не доводять тобі спіну на губах, що вони значно розумніші за жінок. Лану завжди дивувало те, із яким жаром точиться суперечки навколо цього віковічного питання. На її погляд, той, хто дійсно розумний, не кричить про це і не намагається доказати це оточуючим при першій ліпчій нагоді. А частенько і без неї. Це стосувалось як мужчин, так і жінок. Лана присіла на краючок лужа і взяла короля за руку. Той все ще марив, а з його вуст злітали напівбожевільні, п'яні від болю слова. І вона прислухалась, а чи не кличе він когось, яку-небудь жінку? Але ні, він нікого не кликав, він шепотів щось про річку, хмари, небесно синь, і раз у раз тискував пальці лани. Та вона не протестувала, бо знала, що він страждає, що йому важко дихати, що пече у грудях, а головний біль такий, ніби скроні в лещатах затискують, і співчувала йому, бо чула відгумін тієї трагедії, яка забрала в неї перше і допоки єдине кохання». В його поверхневому диханні. До того як згас день, вона ще тричі колола йому ліки, розмовляла з ним, говорячи переважно якісь нісенітниці, а в короткі хвилини просвітління поїла його водою. Уже в присмерках зазирнув Світозар. Він приніс плошку з гнотом, наповнену доволі смердючим жиром, і срібний кубок ущерть налитий якоюсь рідиною. «Я подумав, тобі знадобиться світло», – висікаючи вогонь кресалом, зауважив він. «Ти голодна?» «Що?» – Лана стрепенулась. «Ні, дякую, я не хочу їсти».